Nem is akarom a korintus tevéval, amit most ő tanik, hanem kiragadott vigerészeket vennénk, azért kis csopvarba szedve egy helyről, nagyjából, János Evangédi Mából. Ezek, ezek a vársak, amiket megnézünk igazából nagy ígéretek nekünk a akik akkor hallgatták, vagy zsidók, nekik inkább megváltákozás volt, de, mi, de mi nem én mm. volt, hanem, hanem, hanem úgy, ahogy kell, ahogy Jézus szánta. Igaz, valami, Jézusnak az úgynevezett én vagyok mondásai eh, szeptember 1 és ezt eh, mondanám, mert eh, ezt magyarázom, hogy látást kaptam. Hét ilyen mondás van a János ez is a, a teljessége, Isten tökéletességére utal. Az első uh, ilyen ügye, amelyet olvasunk, sorrende fogunk haladni, ahogy, ahogy minden van található. És uh, az első az a János 35-ben található. János Fark 35. Szól? Jézus azt mondta nekik, én vagyok az kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. És az 51-től az 54-esig olvastam még, én vagyok az, az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték hogyan adhatna nekünk, ezt nekünk, a testét, eredelünk, Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiatestét, és nem visszátok a vérét, nincsen élet ki bennetek. Aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, annak örök, örök élete van, és én feltámasztom hogy az utolsónak. Hát az első, nem nézünk, hogy Jézus az élet kenyerem. De már van a részben egyértelműen Krisztus uh, Krisztusnak uh, a kereszt haláláról beszél, és egyértelművé teszi, hogy honnan jött Jézus, tehát Istentől, itt azt írja mennyből, és, és azt, hogy ő Isten fia. Most itt úgy olvassuk, hogy ember fia, ez itt erre utal. És azt uh, tudom, hogy tudom, hogy is nehéz volt akkor elfogadni, sok ez, ez nagyon nehéz, de, de Isten terve nem lehetett volna tökéletesebb, mert mert ugye ott van az a rengeteg profécia az Ószövetségben, tűzöcsében az olvassuk, hogy előkészítették Jézusnak az útját, Keresztül János ugye hirdette, és fel a Jézus csodát tett, és, és ilyen kilentéseket, amit majd olvasni fogunk még, és a bűnö engedte, hogy keresztül feszítsék, és itt is erről van szó, hogy az ő testét, teste töretet megértünk, és, és az, lehet, az lehet számunkra kenyér. És, és mindez ugye kéni, hogy miattunk érted, és értem, értem meg, és ezért lehet nekünk így, és ez a és ez tulajdonképpen a kereszténységnek a, az alapja, ugyanúgy, hogy amit itt olvashatunk, hogy Jézus kereszt találhatunk, és erről ez az ige az elsősorban. Aztán mi úgy is nézhetjük, hogy, hogy, hogy ez, ez egy tátalék ugye a kenyér, és hogy fizikai életben nekünk szükségünk van eled ugye mindenki lelki szükségünk van -e és, és ez a lelki lelde ez, ez Jézus, az igen ugye, János elején János elejénk, hogy meleggyorsatjuk, hogy az iget és ő, ő, ő, nekünk ez a lelki tápálék, maga Jézus és, és az igen amit olvashatunk ugye, kezünkbe tarthatunk és és igen, ez egy olyan lelki lelki ami, ami után nem, nem éhezünk meg, és nem szomlózunk ezek ezek, ezek még nagyobb még dolgok, ugye. És még, még ezzel kapcsolatban egy valami dolgot említenék az úr a család, amit, de most, amire most is volt lehetőség, és Jönnyi is mindig bátorít minket, hogy éljünk ezzel, mert uh, ezzel is Krisztusvállára mutatunk rá, és ezzel is ezt kérdekjük, hogy őnek alatt értünk. És, és uh, tényleg éljünk vele, és utassunk, utassunk rá. Ezzel is megijatva, és hirdetve az ő tettét. Tehát ez volt az első, hogy, hogy ő az életkenyőre. Szóval a következő a János 8.12-ben található, ami így szól. 8.12. Jézus ismét megszólalat, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem hogy miért lesz az élet világossága. Tehát én vagyok az élet világossága, azt mondja Jézus. És azt hiszem, ugye mindannyian tapasztaljuk, hogy Jézusalünk van, akkor, akkor az olyan világosságot ad, hogy, hogy igaz, hogy egész számutat arra sokszor szörnyűségre, amit csinálunk. De ez, ez jó, mert ugye valakül tőle szabadulni. És ez a lehetőséggel, hogy kérjük is Istent, hogy mutasson rá, hagyom világosságot ebben is, és másban is. Mert már sokszor például azt is eltehetjük, hogy mi a, mi a során üge, vagy hogy mi a fontos, és ebben is juhathat nekünk világosságot, tulajdonképpen bölcsességet, és uh, éppen ezért, ezért is keressük ők, mert olyan a világvilágossága, és, uh, és hagyjuk el a sötétben dolgokat, vagy amiket, amiket ott szeretünk csinálni, és tényleg keresünk a világvilágosságát. És, és hogyha ő, ő valami vagyunk, akkor, akkor tényleg nem járunk sötétségbe. És ő azt írja azt, azt egy másik fején, hogy ő, amíg itt a Földön van, ő a világvilágossága. A másik helyen a Máté emoni azt is mondja, hogy, hogy ti vagytok a világvilágossága. Tehát, hogy azt a világosságot, amit kapunk, az vissza kell tükrőzzük az emberek felé, és, és ez, is, ez is a feladatunk. Ez a, ezt, fel, ezt fel is olvasom ezt a részt, jó? Háté 5.11. től a világvilágossága, Nem rejthető el a hegyenítő város A, a lámpást sem azért gyűjtják meg, hogy a béka letegyék, hanem hogy a lámpadartóra tegyék, és akkor világ mindenkinek a házban úgy a ki világosságotok, világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és viccelítsék, hogy imennek Tehát uh, tükrözzük vissza ezt a világosságot, és, és adjuk neki a dicsőséget mindennel, amit teszünk itt, amit teszünk, mondunk, mindenre uh, rá, rá, mások felé is. És, uh, ha bele biztos, hogy van olyan terület, van olyan hely, ahol, ahol tudjátok, hogy sötét van és rátok van bízva az a, a terület, hogy ott világítsotok és bátorítok mindenkit, hogy világítson de ugye nem, ezt ugye csak Jézusra tudjuk megtenni, tehát Jézus fényét világítsuk, világítsuk az emberekkel emberek felé Jó, tehát ez volt a második, hogy Jézus a világ virágossága Jó. A következő, amit az harmadikos sorban megnézünk, az a János 10 10. részén a 9. versében található. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtamát megyben megtartatik, az bejár és kiár, és legelőre talál. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtamát megyben megtartatik, az bejár és kiár, és legelőre talál. Tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogy egyedül Jézuson, Jézuson keresztül van itt és semmilyen más módon nem lehetséges ez. Ugye ezt azért is fontos elmondani, mert ezt értelmezhetjük talán legjobban gyülekezett szinten, hogy, hogy hogy fogadjuk be itt a, az embereket, mert, mert lehet, hogy túl szűkre nyitjuk ezt az ajtót, vagy nagyon tágra mindegyikre nagyon nagyra tárjuk. Mindegyiknek megvan a veszélye, mert ha, ha nagyon nagyra tárjuk, akkor, akkor olyan déglanokat, titlanításokat is beengedünk, ami, ami már nem Jézus szerint való, és, és, és, és figyelni kell erre. És biztos, hogy ugye, itt az előbb mondtuk, hogy megadja ezt a világosságot, tehát ez megjeszik ölcsességünk, és, és tényleg ez, ez arra van hogy, hűzik, hogy hogy a anyába neve ne engedjük a fortusokat, mert ez nem oda való. És Jézus az ajtó, akkor az a tökéletes, tehát az a jó megfelelő, állapot, állatok, hogy Jézus tekemuk az ajtunk. Akár egy szinten, akár gyülekezet szinten. És ugye megvan a veszély annak is, hogyha úgy szűk szavunk. Hogyha nem elég Jézus, hanem még támasztunk feltételeket, ez is többször nem tudok hogy hogy ne törvényeskedjünk, hogy ne támasztunk önokat mások felé, amiket egyrészt mi sem tudunk megcsinálni, de nem is kéri, nem is kéri ezt tudunk Jézus. Tehát, tehát csak, csak Jézus csak az is, és, és ezt tényleg radikálisan lehet érteni, mert ugye Jézus, amikor, amikor meglátta a templomban azokat a az árusokat, ott, amiket bűveltek ott, vagy már csak ilyen, Üzetet csináltak az egész, de őt feldolgott testén. és stább látni Ugye megint ez, hogy ő, ő magát adta is, és gondoskodik róla. minden tekintetben. Biztosít nekem a internetet. Jó, ez volt akkor a... az én vagyok az ajtó. A um, következő amit megnézni, az a János 10-ben szintén, 11-től 15-től 5-es, így szó. én vagyok a jó pástor, a jó pástor életét adja a júvókért. Aki béres és nem pásztor, akinek a jóok nem tulajdonáim, látja a parkas jönni, elhagy, elhagyja a júvakat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a jóokkal. Én vagyok a jó pástor, én ismerem az enyémet és az enyém is ismert engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemek adom a jól kért. És egyrészt olyan hogy ugye pásztor méghozzá ő a jó pásztor. És, és ő, neki annyira fontosak vagyunk, ugye, hogy megkeres minket, nyomorult akar, és bekötezi minket, megsebesülünk a betegek vagyunk. És, és még ő magát is odaadja. Azt olvassuk, hogy a életét adja a gyerekekért, és valóban fel is áldozta magát, és tudom, hogy ezt nem lehet észre felfogni, de, de kérjük Istent, hogy még jobban értsük meg ezt a, a lényét, mert ő maga és... És... a szeretet, és készülés közben eszembe jutott ez a dolog, amit még mondja a ne magad, ugye, hogy mit adhatunk Istennek, hogy mm. vagy... Szószínűleg, hogy mit bédnyit hozhatunk elé egy kipac és, és, és, és, és ez tényleg, ez a legtöbb, amit mi adhatunk, és ő meg minden, és ő minden, és ő mindent oda tehát, magát, meg én Így ennyire szeretne minket, és, és, és, és, és vegyük észre, hogy tényleg ez, ez milyen nagy különbség, amit itt van, amit tudunk így a Földön végezni, és amit ő, ő végez felén, hogy, hogy milyen pásztor ő. Jó, és, és igen, és tényleg megérdemelnek valamit, de nem kell uh, a kecskenem. És oltalmat találnak nála, hogy a gyógyosul. Következő, én vagyok uh, olyan Jézusnak ez a 11. rész egyetemár, 25. vers, 11-25. Ezt, ezt akkor mondja Jézus, amikor Mátával beszélget, és azt mondja neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszen én ezt. Az utolsó kérdés, miért feltett mindenki magának, de szerintem már mindenki megadta a jó választ, az igen. Itt igazából a, a hit mellett a, a reménysége szeretnék rámutatni arra, hogy, hogy, hogy mekkora reménységet kaptunk mi Jézusban, és, és így a feltámadásban átugranak. Tehát nem hiszem, hogy lehetne hogy nagyobb reménységünk itt a földön, mert lehet célunk, lehet céljön, de ilyen, ilyen célunk, hogy feltámadunk, és erre itt van az ígéret. Reménységünk lehetem még ahol nem tudok elképzelni. És, tehát ez, ez egyébként nagyon meg, meg is könyt ki a, az életünket, mert, mert, mert nem milyen valóságokba keressük a, a céljainkat, meg az értelmet, hanem, hanem Jézusban. És, és ő megadja ezt a reménységet, hogy benne keressük. Itt is megígéri, hogy, hogy át a, a, mint a feltámadás, meg mások helyeken is. És tudjátok, van az a, a hármas dolog, hogy hit, remény, szeretet. És már ott van, hogy legnagyobb a szeretet, és is, de de van mellette a, a, a remény is. És ennek is tudom, hogy kell lenni az életünkben, ahogy a szeretetnek meg a hitnek. Mert, mert szerintem sokkal boldogabb keresztények lehetünk, hogy el is benne van, hogy, hogy milyen reménységünk van. És ezt így, ezt így, ezt így látjuk, és, és ezt szerint érünk. És mások is látják ezt, időket mások hogy milyen reménységünk van. Jó, tehát én vagyok a feltámadás és az életem, azt mondom, hogy Jó, a következő, amit megnéznénk, az János uh, 14 adat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általán. Egy jó -e, -e, három dolgot is rá tettünk, hogy az út, az igazság és az élet. összefüggenek ezekbe, talán nézzük még egy kicsit, egyesülve is őket. Először akkor az utat, hogy ő az út. A van olvashatjuk azt egyik helyen, hogy van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Mátére mondom, pedig azt is olvassuk, hogy menjetek be a szoros kapu, mert tágas az a kapu és széles az az út, amelyek álhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az élete visz, és kevesen vannak, hogy megtalálják azt. Úgyhogy így ez tudunk előzni, mert, mert sokkal jár, mert lehet az, hogy az első példabeszélyekben olvasunk, Egyenesnek ez, ugye mégsem az, mert ugye itt van ez a, az a hitető, ez a sártanak együtt, hogy jó úton vagy minden. Meg itt van az, hogy, hogy sokkal csábítóbb a széles út, és, mint a keskenőt, de, de higgyétek el, hogy vezet, vezet bennünket Isten, és, és megtart minket, úgyhogy a keskenőket tudunk járni. És itt a vezetéssel kapcsolatban, ugye, az útról van szó, akkor idéznék uh, egy helyet, az Ézsaiás uh, könyvéből is. Ezt mondja az úr, a, a te megváltód, Izrael Szentje. Én az úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami a válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnok kell. Tehát, félelmetesnek látszik, de Köszönjük ebben a színű mondásban az az igazság, hogy mi volt az igazság itt. És sok hosszúvetségi példákat láttam, csak néhány olvasni kettő, tehát megint csak a Egyed a, a Zsoltárokból. 85-12. Hűsés harjál a földből, és igazság tekint le a mennyből. És együtt a példabeszélekből. Nem használnak nem használnak a bűnás szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Nem használnak a ünnepszerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Például a egy van. És még a most szintén az Izsayásból, pusztában is joglakik a Kertben igazságkonól. Uztában is joglakik a kertben igazságkonól. És ügyzöm, hogy mindegyik arról. Tesz hogy Jézus valóban maga, Jézus maga az igazság, és olyan igazság, amit most túl mindenhol, és mindig hatályban van. Mert ugye szokták mondani, hogy, hogy itt a Földön nem igazságszolgáltatás van, hanem És tényleg jól mondják meg itt, hogy azok a jogszabályok, és a többi, annak persze de ugye az szerint, csak az szerint szolgáltatnak igazságot. De de, de Isten meg, Isten meg maga az igazság, és ő lát mindent, és ő, és ő, és ő tényleg igazságosan dönt. Tehát tényleg nem a híjénk sem az ítélés, sem a gyűjtetés, meg sem mert, mert ő majd igazságosan fog ítélni. Ugye mindenkit, mindenkit van az ítéletből, és nem mindenkit, mert minket nem igazságosan, minket kegyelmesen fog Ugye, ítélni. Mert aki, és, és nem hagyja el a ugye az igazságos, nem tudjuk De aki ilyenek ér hozzá, azt mondjuk hogy jönnek, jönnek jönnek és de mégis jó, hogy De azért mi is jó, hogy van egy ilyen igazság, ami, ami mindig igazság, és ez nála, nála van. Jó az igazság. És... Uh, Jánosan megidományos, mert egy másik ilyen ideig ő így ford eljössze. mert a törvény Mózes által adatot, Kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által ürállt És nagyon is Most Most akkor ebben a, ebben a harmadik dolog ebben az én vagyok mondjam, az éle volt. És uh, itt is Zsoltánt is példaveszélyekből idéznék. Mert nem van az élet forrása, a te világosságot, hát találtunk világosságot mert nálad van az életfogása, hogy te igazságod által látunk világosságot. Aztán a Az alázatnak és az úrfélelmének hitalma gazdagság, micsőség és élet. Az alázatnak és az úrfélelmének hitalma a gazdagság. a visszafoglalja egy helyen a Búlma Jörközi hogy a testtölekmése a halán, a lélektölekmése pedig élet és békesség, Tehát valóban, ha lélekben járunk, akkor erre, akkor erre törekszünk hogy élet, életünk legyen és mert hát ugye, hogy itt a Földön hiába élünk, az még nem jelenti azt, hogy lélekben is élünk és szóval, szóval arra vonatkozunk, hogy lélekben is és uh, erről sok helyenkülságot tesznek az apostolok, meg a tanítványok. Uh, az egyik természetesen itt most idézni, hogy az Pál apostol, a Magyar apostol. Filippi ezért levélben ezt írja, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. mehet menni. Örök élet beszél de Már hogy győzött is Péter, nem, voltam, nem a lélek, lélek nem tájátala. Mert az akkora hát ilyeneket, ilyeneket nem magától az ember. És, és az való igaz, hogy, hogy örök élet beszél van. Már. Jó, erről a, szerettem volna mondani. És akkor a következőnk megnézünk az az én vagyok az igazi szőlőtő ezt mondja Jézusa. János 15. Egy től az ötös területi területő részben. János 15. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, ne, amely nem terem gyümölcsökünk bennem, de ne cínt, és amely gyümölcsök teremt, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az igye által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem egy gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőm, úgy is, sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtak cselekedni és valóban jó, hogy itt van ez a vagyok e, e, e, mondás is, mert valóban ez az egész, amit, amiről beszéltem itt, ez, ez mindenki az Jézus ereje és segítség a, segítsége nélkül nem tudunk, nem tudunk megállni, megállni sem az úton sem, sem amit amiben szeretnénk Jézus nélkül és, e, és világos ez a példázat, hogy hogy úgy lehetünk, tényleg gyümölcstermű, gyümölcstermű keresztények, hogy, hogy a benne gyökelezünk, és, és nem a saját előbe bízunk, nem, nem abba kapaszkodunk, mert nekünk nincsen a gyökelyüket rosszul, lesz, ez csak maga Jézus és csak de csak ez is van csak, nem csak az ajtó, csak, csak ő az élet, ez is és az, hogy csak bel belőle erőt meríteni, és tényleg uh, és, uh, szeretni akkor, és, uh, és talán akar szolgálni, akkor, akkor keresztül és ő vesz a szőlőt, és te a szőlőt, a aki, aki fog. Uh, tudom, ez egy kicsit uh, gyors volt, de szeretném, szeretném hogy még egyszer összefoglálni, hogy hogy milyen fontos, fontosabb üzenetek volna, szerintem, szerintem ezekben a részekben. Jó? Az első volt, hogy én vagyok az életkenyere. És itt, e, itt egyszer meg kell emlékeznünk, hogy a Jézus e, az áldozat, e, e, e, e, ezt a megértünk, és a ötöletet és hogy ő legyen a, a mindennapikén is, minden mindennapi táplálékunk. És... E, és ugye egy én évbezú vacsora lehetőségével, ezzel is az ő halálát figyelgessük. És azzal, hogy ő a virányvidyágosága, e, tényleg átlátjuk, átlátjuk az életünket és budatosséget tapunk. Szóval akkor az erre is van között, hogy megadja azt a világosságot, de, de itt a földön döntésekben, ha meg tudjuk állítani, milyen tényleg és milyen rossz. És ugye azt is mondjuk hogy azt is mondja, hogy én vagyok az ajtó. Tehát ugye ne szálljuk se, túl szűke, se tud, nagyobb lepárjuk, pont, ha Jézusnak van is. és ő vagyok az, az egyetlen, egyetlen ajtó. És én vagyok a jó pásztor, ezt mondja Jézus, és tényleg uh, ő az, aki, aki ugye, megkeres, megújít, és... és uh, vezet minket. És tényleg bátorítás, hogy nem vagyunk, nem vagyunk, amikor van, hanem folyamatosan adtan, és mehetünk hozzá, meg, meg ő vezet minket. És volt uh, a, a, a annak kapcsán, hogy ő a felnámadás, és az élet, hogy milyen nagy reménységünk lehet, hogy van is benne, benne nekünk, vagy, hogy ez nem, a, nem, nem ilyen kis, kis cél hogy mi lesz meg, hanem ez a, a célunk, vagy Isten nevedünk, és meg is, meg is van ez, hogy meg is adja, meg is adja hogy lehet ebben a beleniségünk nekünk. És uh, utolsó megnéztik azt hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és ezen uh, és az úton, ami ő maga, ő vezet, és, uh, és ad nekünk igazságot kegyelem mellett és életek is tőle, tőle kaphatunk, és nem kell jobbiként élnünk az életünket, élőanodként élő-élőként élhetünk itt a földön. és ő megelelődik minket és hogy mindezt csak úgy úgy tehetjük meg, hogyha ők tehetjük a hogy ők mondja magáról Jézus hogyha benne gyökerezzünk és akkor nem csak hogy érjünk hanem, hanem gyümölcsöttejünk és, és Tényleg, hogy minden, tehát olyan hasznos, hasznos, élvezzen másokat. És én ezt csak úgy tudnám összefoglalni, hogy, hogy ezekből mindenből érezzétek és lássátok, hogy jó az idő. Ezt az nem teljesen ki mondanám, de ez is idézet. Érezzétek és lássátok, hogy jó az idő. Mert szerintem már mindegy, mindegyikből azt látszik. E de mondtam, hogy nem olyat kaptok tőlem, mint amilyen több, de ezzel sikerült. De, de úgy érzem, hogyha most ennyi is sikerült, de hogy az, hogy azért is választottam ezt, hiszem, hogy Isten működött, hogy Jézus követjük, akkor őt ismerjük meg minél jobban, hát legyen az a célunk, hogy őt megismerjük minél jobban, és így tudjuk őt követni.